هو رجل سيد. ثم هو صاحب عقوه الاسلام بعد تتمه الله سبحانه وتعالى. نكتب يا ساره والسلام في وديه في فيت محمد صلى الله عليه وسلم. لا ان الله وزوجي الله سبحانه وتعالى وكبوشه وتقعدوا نقعد نقضشان في الوقت. leo dogo تبدليش بدل ما تروح يا ni kwa kwa umuhimu wa kuzungujia hilo basi kuna wale ambao moja ya kwanza fa qadhu huwa hayatud dunya wa daliluhu hiya dini mundu hayati wad yaani bila al hakuna maisha hakuna wa ni Allah wa ta'ala huwa wa waani alquran lelemu chemkukumbusha na kuangalia kumakini makini maana za quran ingefikie katika malengo yatugani ya kutadabara na kufikia kuifanyia kazi ya quran kisha tatua nasema wa ilimu ipo elimu huwa dawa ya dini elimu hivi ni dawa ya dini asimamihina mlimo mtokoni wa wa ilimu ipate wao ni elimu ya mtu kutaka fatwa kida hasana ila hadina sana nikwakinia takribi chochote ame kwamba hakifahamu sima tafutu kutamkuzwa fatwa ili apate kuelewa akasema haja bila mafunisho mimi aka tarika katika hiyo fatwa apate kutatiba aifuate dini yake kwa wazao na hii hasa wanachuoni peke yao wala uwezo wa kutoa fatwa kisha asema tano nne wale ni na fundi elimu huwa dau ni mwalimu wa wa dini. Imani ni elimu mbaya. Kisha hejtajaikasema huwa elimu al-kalama al-mustaq. Ni elimu ya maneno, ni elimu ya falsafa. Falsafa ni kwamba mtu atakuliza akili yake dhidi ya Ayaz, Allah Subhanahu wa Taala. Mtu atakuliza akili yake, akili kikubali kwa sawa, inafuata. Falsafa ni mtu wa mtu katika nini ni kwa sawa. Kisha tano na mwisho asema huwa elimu na elimu buana kufidi ilmuhi baina alimini yaqu ilmuhi ya mtu kisha semwa ilmu ya mfano wa uchawi imma itakuwa ya au itakuwa ilimi ya kuangalia masafa ya Uganda ilmuhi mbaya ilmuhi inaharibu ya mtu. اشرى عليه الصح من نادي هو هذاك تفوشانا تصغير الدنيا 500 la shakka kama huyu ameadamia fid-dunya wal-akhirah wa miadamia hatta duniyan lak ash-akhirah wa zakara minha katheeru madhabisa mutuma sallallahu alayhi wa sellem ashiru ya uchawi ashiru ili dhafikuwa ya ya kama kama ya Allah wa ta'ala si confronto wanafadulu liliman na inaibuna imani ya mtu mtu ikiwajibu Iki kuma... kuma... katika kazi zake ziri ikiwajibu somali ziri au akapenda kwa majari atambue kwamba amelkufuru Allah wa ta'ala katika imani Allah wa ta'ala wama inna na mfunzo wa kwa kuisoma hii ya sihiri ndio sababu ya mtu kufuru hili ndio mada ya leo hili ndio kwa mfasinano katika hotuba yetu ya leo na mada hii tumeigawa katika vigawanyo vitano au tumeiweka katika fasili mahali kwanza tafsiri ya tosi hili kwanza vigawanyo vya isihi na iko video ipo kisha min warudani min au nukta ya pili mbalimbali ya sihri min haythu atarijal almas'hud walnahnu qamatakun tangalia zake kisha nukta ya tatu tutangalia hukmu nini hukmu ta'allum al-sihri yakujifundisha ilmu wal'amal ya kufanyia Wal kazi kujifundisha na kufanyia kazi pia nini huko rihabu ni na sahara waendea wachali kwa magwi na mfano wake nini huko yake ki? kisha nuka hukumu nushra kitu kwa nushra jangalia, nushra nini na usilau unasemaje kuhusu nushra kisha mwisho katika nukta mwisho Tangalia min asbabati kwa nini sababu ndao kwa leo kwa Sara na miongoni kwa sababu ya kuombatido sehemu kienda kuna hawa chawe kisha wakahana na wakuhani sio kwa sababu kwa wengi vile vile hawa wa kumana alraasa alraasa ni wale wafikra zao kwa Islamu kwa nini tunazungumza moto ki na kusa na moto yule la shakka mustaama wallahi maliika mustaama kwa kama mtuchukua sawa wa wengi wanamkufikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala usiku na mchana kwa hela na hisika. Watu wao Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kwaendea watu wa kama hao. Imani imeanza tauhidi imekosekana. mikosekana wanini watu wakosa kumjua wa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nukta ya kwanza tafsili maatusini. Pigawa nukuu hii siri. Analla kama hasa mkhalti wa katika kituo hiki kesiri mahali pa kwanza na sweri yamekomba hisa tani ilmu nisiri kutumia ilmu ya nyota kisha sema, a, otani, anduani, Memonima, wani, ilmu ya fangia ya nyota asiyinhasema hawa nyota. kisha alati sayara sab'ati sayara wa kaza angalia siru sab'a wa kaza angalia tuna zuha na twarib kisha wa ka wasoma wa angalia juu wa kaitumia kuifanya mabaya mashibi wa ghayri wa sirun ya inatokea au corpusana baida ya kituko tatausaidize kutoka mashitwani ipo kama hasha kama mambo hivi sadi utafiti wala kwa hapo mashitwani kukufanya ibada Allah subhanahu wa ta'ala faya ku mdhahika akwaa bizanehi wa wao kaona kama hii ndio ngombaji na nguvu hii ndio kama inaadhiri tukifanya hivyo, hivyo kupitia nyota hii bila shaka itafanya kazi kisha sema 2 nasema 0 ni shero sababu mpomba bisa suri 5 hii inapatikana au inatumika njia ya kuba kuchukua ndege baada kuchukua ndege au hata shahum kisha hiana kwa huyo chawi sasa ndege kisha zairusha ikienda sehemu ya kulia atakwambia daadimu mzuri endelea na shughuli zako ikienda sehemu ya kushoto atakataa mongo wa mabaya hiyo atwayo, hii inatumika wakadali wa na au msyaidi George Kafka Artin ukamwendea atakumbuzie yake atakuchukua kalamu au kitu chini atakachora chini kisha na, na kukuelezea mambo yake ndio siku na kumpoanafanya kwanza wewe wameingia pia katika hizi mitovu za kuendea kwa wacha ikawa mdharaepo na kitu baada ya muonea kwa hali ya lundo yote nyoo akimwambia ingiwe itaenda sehemu ya kulia mambo ni sawa imjue endelea lakini mwanaidi yake tena katika sehemu ya kushoto ataambiwa kwamba si sawa hii ndio zile sehemu kwamba watu wetu wanakimbilia athi za sehemu wanakimbilia huko tatwa sema semiron Semebe bilfqal bilfiyuti waftumial mafundo mafundo mko na yale mafundo na uso ikamwenda kwani akaifunga yale mafundo na uso yakamkambia wewe kitaflari toa ufundo hio ifungumzie bado yatakata sawa kisha aseme wa nafsu ala kulli qudatihi kisha kawana kulizia ila mafundo akili ayetafakkara ile ile ileka huyu mchana utakaenda hapo tafadhali hizi ndiyo kwa kwamba fahamu kwa huyu ni kwa kimbia toka hapo nalo mabukimbia ukimuona simba mbele yako kwa unaingia katika kushirikisha wa Iwe wa chini iwe atamka maneno tukabii niwaki fahamu kwa maana ya kisha ni wa rutali igawalipo tamila kama tumesema anwaa Hussein sampuli za sikiri mithai tu akaruhu ala mashhur wa namna biku mna mawaziri huyo ambao mnafanya uchana Siku mingi shayda tu baadhi moja si mshingo wa tafriqa iki kusiri amiku kama inaitwa siru tafriqa wanapokinia kitalamu ikaitwa ya watu wawili ya kwa Allah Subhanahu wa mtu baina mtu mtu na mtu wake kwa ya wao kupatiana adui na kupanikana kitu cha Afrika na kuna jambo ya kufunga au kaita alukat alhasbu na kibati ya kufunga au mafundo amekumba mtu akawekewa na sana kutokea kwa quran watu wakomba beoa tumetumia kwanza maburi Lakinyakele kwa kwa binti kwa kuwa amefanya siriki akawa anachukia. Samii, lakini mshana wewe tu yule kibabu kokoendelea. Katika msimamo wetu leo watu wanawakimbilia wasitamahara ili mtu kumfunga mume wake. Ili mtu kumfunga fulani na fulali. Kwa nini? Kwa matafa ambayo anayojua yeye eh, Kwa nini? kwa wafundu wamekwamba iki katika mmoja wa hasad akamchukia mzake ikapelekea yeye kwenda kwa nyoshi. Siri ya pili, siri ya mahaba. Hii ni siri ya mahaba. Wengine wakaita Hatibara, ami hatu. Hii tumsala sala. Alisema hini katika amali ya shetani hii ni katika kufuku siri ya mahaba bidi ya Gogotea, vinginee pombezwae takuumeza kwa pili. Binti popopea, binti popwe wake huyo mpapenzi mtaka kuapishwa akaona tembo la pekee, suluishu la kike likuakimbilia lao wa chavii, likuakimbilia hao waganga. Hivi akwaje kumfunga msebati. Ili msewake asiandaneis popo yeye peke yake akasahau kwamba Uislamu umeikawasi ikiwa mtu atrek na mke mmoja, aongeze wa na wa tatu e kwa sharti ikiwa ataweza kutimizia haja zao. Hapo zetu. Hii ndio kinyamaza wakati wetu hii ndio kinyamaza hapo hakina mama wetu rizwa yao chini wanakimbilia kutakuoshika waziwawa mzee anaonekana ana sauti mbaya mzee yuko yupo juu gumbe lifanywe hii sihiru mahaba tatuka kwa sababu ya sihiru hii sihiru tasri ifushele na kumitasi kuligivene kwa aina ya sihiru na himaya au siri ulazaa hili siri kiganj zimbhi sana sana kutoka takara makabila. msabita ambapo kwa siku zote wana ile ala ya kuadhimisha wasjani hili walikuwa kiafanya waramu, wa haraka dakika 700 wakati wafanyia mapincha za ushiru tafsir ada lengo ni mzuri, lakini njia ndiyo ilikuwa mbaya lengo lao kubwa mabinti zao kutobakwa wakati kutumbamiwa na maadui wakati wa vita. Biblia wanawafanyia ni huyo mtjana sio mebalele. Kwa hivyo wakamfunga, kumfunga kisawasawa. Baadaye hii inakuja kubadilika binti kama huyo ikawa anatatao katika maisha yake. Hata kuleo itaoni hawezi kuolewa kwa nini kama wanawake wengine na hii ipo baka watu wameifanya akaifua yenyu wale kupita mitaani lakini shawari akaifua huko kujifanya kasiri na sana na ya ni bibi, mabibi, mitaali, mitaali. yao ya kuifanya ya kuna kwa kazi ya kushirikisha Allah subhanahu wa tatu katika sampuli huyu binadamu lakini kwa sharti ni atake Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah mtake kwa dini itakwadini kwa maadamu bidhari nabii mimi ni aje ila Allah harupo yeye yupi kwa Allah ajandike kumitapata aiche kupata lakini Allah mtaki itakupata shiri tunu iposhiri kwa kumito shiri tunu yununu sige kimba kwa kuitembea kwa bidundo azimu la lakini kasalifu yake sitakuwa ni sawa na yule kwa mwinda azimu hapo bonza maneno haya yagenele wet mntu mpona hajakaa mstakim ameitoa kwamba kila mtu kama huyo ikienda ileto wa right akawa anazungumza maneno ya ufuzi maneno ya kutafeli au mtu kama huyo akawaaya kiweza kuzungumza maneno yake hili wet kumpa umefanya sisi si wa juno kwa hili hii vitivineso ya sielewe kwa kadhalika siru almara ipo siru ndipo siri ya Silvio Gonjo alikuwa au siri ya magonjwa. Sindiki inamshika mtu, mtu akabonjeza, akifeleka hospitali, isionekane kwa sababu ya mashida yote. Yeye mwenyewe anoupia, analia kupangalizi uchungu kwa kisasaa, akifeleka hospitalini, atendaliva katika chakula zote, hakuna chochote kwa sababu kinonekani. Wao wanachuoni asuifanu hela kitanullah, hela kitasaya kwa kupunguza watu anasema hii za ugonjwa wa saratani sababu yake si mtu akafanya shiri akaonekana kwenye hospitali nyumba huyo ana kansa huyo ni saratani choe na kiji ya miaka 50 baada ya Siri kuondoka akarudi kwa nyumba hiyo ikutimafu takatifa wote wanagojea kasijue sababu yake ndio wapi na hii iko sababu mbili wenza ni kweli, mtu akapata ugonjwa kwa mwanangugonjwa kwa tabida Akapata ugonjwa kidogo likifua kinabumiza, akaenda hospitalini lakini kwao shehali pia anafunuaa katika ugonjwa. Na pili pia huenda au uhuri ugonjwa lakini hakipeleki hospitalini isionekane kwa watu na madenda yake, akasafirishwa lakini kiangaliwa jamaa sawa na mgonjwa Kumbe amefanya hivyo Kumbe kama huyu alipotikana huyu mtiani kwa mashkur huyu amefanyiwa kodi hadhalika shiru bispatul hamd iposiri ikhasa kwa mama ni siri ya kwafia bima na siri hii siri ya kutaala ni siri za yake huu shigauri huyu ampokopa kutuma kwa kufanya kazi anijua wino binadamu kiuzuri Bwana radhwa katika ufuku wa uzazi dio shehemu ame kwamba toto tetenezwa kwa hivyo yule jamaa mtua geta ka tetesha katika ufuku wa uzazi Kazi yake ni kuna finyanga ya mayai kisha mwanamke akapata istihada damu tawida umbe dio ni mbeodoroka pili hili linatokea ndio katika mabarati wa Kiislamu mpoteza ndama zao katika haji kama hiyo Almama na alima amejua kujua uweje kama mjahila hayuna kwa mali kujua kadhalika si katika malaki si. hawaji haa kwa taala Walini waliita hawaji hawaji hati shimo ya kono, inaitwa hati kwa kwa ni mazungumzo baina watu wawili ambao kama hao nani wasungumza na mtu hapa iposi mwingine ambao nani yuko maeneo simu, ile inaitwa hadi wewe mbona sasa hivi biba tatanguluni ihram baada imamaa meenda misujudu baadao misimama na piga takbira togekra au siri akafanya mtu na tabada swala yake azuhuri akaishia kutawada imeingia na siri baado kutawada eh siri ni waswasan je kwa niune akaanza wisha na mwambie baruh ni tawada tayari bado haukusawa tayari tawada amekata katika tiba yake huko kisha kawaanzezea akichezea binchi akawa na mgadangu ataelewa kwenye kuelewa kwamba yashiri akatafuta njia ya mkumbani sawa ya kupata tiba hapo saka kwenye kuelewa kwenye kusakuelewa akawaenda hapo kwa ni waganga akawaenda hapo ni kwamba anatoka katika dini yake asijue kwamba anamkufuru Allah Subhanahu wa taala mwisho katika siri hizi sirruta'til siwa Nikwose binti ya ulewi jana na wakati mmoja, ikipale kwa posa hiyo, yule mposaji akitakapokosa katika nyumba ambayo imefanyiwa ishuru 30, akiwa mkiwa huyo ndio kitu na sababu muo muo, akimwangalia shetani mtu mcheza na sura yake, akamfunisha huyo na maskifo mawili, akamfunisha huyo maneno miwili, ushawia, ndio atakigua mko na kusema kama ni wewe mimi sitaki. Kwa sababu kidogo nosema juu kwani kwa kupitaenda kwa mbara, hatafikta kwa ola hana. Munde Fanywa ile shiru ya taftinu ziwa. Katika moja ya maeneo zao, zao taktak sehemu huko mbali na sehemu ambayo tunawaislamu shiri hizi zipo. Hapo ilmupaya inatukumeni alafu bid dilo kuna haribu duniao walamal bid na kuifanyia kazi pia wakati wa na kuendea hawachaye waangalie maneno yako nini hukushilamu masuala mipii wana na mafunzo hawachaye kufika dami kufika jibao walibakuhad huslamu nasabidi chetu husimam na kufa allah subhanahu wa ta'ala sema ndani ya qurani na ndio haya hapa sema sisi ishara kuna ishara ishara ya nini ila anataaluma sihri kuna kufundisha sihri ni ukafiri mtu anatoka katika uislamu bali leo mwana hasa hawa ambao wao waislamu wasio kwa hawa uislamu katika amalia za sihri amalia za kufa mtu anapotaka sihri uislamu kwa sababu unamjua imani yako waliwimiji wa hakuna kama mimi Wale nukudama, asema, na moyo wote kushirikina walezi wa watoto wangu kisha sema ni kudhamu asemala hawa ashabu kwa kitu gani kwa kujifundisha elimu ya udali wasihi na kufanya kazi sawaa iwe itafada au fahatu hawa ni kidinia kwa maidharaamu ama siharamu maada pombe hizo tu na kuifunia gazi basi huyo hana kushirikisha Allah subhanahu wa ta'ala huyo amekufuru pombeni mtangu wa Islam kwa ipo akwambieni wa Islam kilijapo kunyumbani na mshehi huko ama hakuna rashata wallahi ipo na waathiri wakubwa ni wa Islam na wa sikuizi hapo kadhalika siku hizi wamipiga baka hatue wa mbele siku hizi utawakwata au katika mafacebook pia wapo na sadaka za maozafi wameleka na matokeo makubwa ni kwa islamu ka sadakati na hapo lakini mama wetu ndio wateja wachana lakini nafarahi ndio wateja hao wa kuhari kwa nini deshe panaka watu ni inaonesha kwamba kwa naumhi kusimama na amri ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala nikupatia hadi sahihi yuko kwa amra laisa minna man tafayala kika kika sisi amekopa taifanya mambo ya tafayu kwamba atakua hichi kadiria kwa mandegi hii kenda majlisala ni au kina majlisala ni ikawa hiyo yake kwa mtu mtaari ndo kazi yake kwa si sawa bibia sharahu ta'awaza wa mabarakum kali ya baba ayuun teke juu wone kama kuna post ama hakuna post laisa minna tusahu shi katika sisi au mtu iralah au mtu akaenda kwa mtu sababu hiyo au kwa sababu anaenda katika kuhani au alifanya hii kazi ya kisha au sahara au mtu kama kazi ya mjali au au ya katika sisi biamana au katika mila ya Muhammad sallallahu alaihi kisha mtume alisema wa hata huyu huyu kwa fa saddaqahu bima yaqul atahadikisha qayala tukomba hurufani nimwambia faqad safara limawtila ala alhamat ukuta kunukufuru qayala tukomba meterem shuru kama jsalallahu alayhi wasallam za alislam shita shamahi gani kwa katika mlango alathshara tani alshari tunaisoma kwamba tunaitambua shari sifri faal alsharikiyo kwa nini ukilta kuwashari wewe takuwa sababu wewe kujebusha na imeshari ni professional dr. gomaq. Nubasa sema, manifatahasa, yoyo cha kwamba atafundisha, aiman ta'allama atakaye kufundisha, ilman minan nujum. Ile wakati kani kulizoo. Sihri ya nyota akajifundisha huko hili. Tumasema 1300 shop button binasiri. Ajowe huyu pia amejifundisha kitu katika sihri. Sada mazala ikiwanisana takua ni zaidi kwa hivyo inamaanisha kwamba ziada binafsi imaanongeza katika sihirini au ziada binafsi ama kuongeza katika jimu la nyota hatuna rekodi ya nyota hatu bali nyota hii ni kwamba nyota yake kwamba hii inasema kada kada huyo yule amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala huyo yule kwamba amekufuru bali nyota hii inii mwasambu zile lisilsamburi za siri amekuwa ipo kutumika tangujari mpaka leo mpya inatumika mtu akasema kwamba leo nyota yangu inasema kada wakati akaamini hakuna lisawa atambue kwamba amekufuru yale ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamshiria Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha labasimullah fiki nahaula asema hala ulimi ya nyota hapo wenye kudai mambo ya hawa alimlali ni watu waovu wabaya sana sahihi kisha sema kwa nini yakunaifma wana sema uongo macho kummasia sawa akamkuta mtikadia kubwa nikakataa akamwambia kisha sema yanaku na shaka na kama wale wajue kwamba wanakula haramu ndio kesi yake nyota kwa mwanakwanza ni pokoti haramu kisha sema washihi ruhu na shiri yao na kitabu na sura ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dokta hii hukumu nushra nini hukne nushra nini kwa kwa chai ya niondoe ni uchaji kwa chai nini hukumu kama tunasema katika haditha hiyo ukiwa na jame tumeulizwa sura ya sura sallallahu alaihi wasallam ana nushra mtume alionyesha kwa nushra na nushra ni sihri kwa sihri ni kuondosha siri kwa siri mtume akasema huwa amalishiitana ni katika amali ya shaitani mtu anafanya sihri hakuna njia ya yake kuondosha siri ni pia ni kufanya siri kufano na nini kufanyia ni kwa sababu alifai tena kabisa nukta tano nukta kwa dimo sababu amoku mazi mepelekea uchaji. Miongoni mwa sababu zote zimepelekea hawa taji na kupiga rambi kwa wengi. Baadika maposta zao bila sehemu nini ile ile. Kwanza sema minasbari na ushuria katika sababu za zama, zaba, au chakisasa litishari siri na nikumfanyia mjengo uendelee. Kwa sahari na matari wengi na kupiga nyota sema huwa maaya kutukuul qanawati fa dhahirah hii ya ku matunaziona katika matelivishini zetu dawa ame zinafanya zinafanya dawa kubwa asema ipi filamu za sasa hichi vipindi vya kuomba watu wanapenda kusiona ndani yake kuna vitu sumo sumo pone au za filamu au yepishe lango ku au vi au kisi ma programo za mvisieta za sasa aje asifa kwanza tahsinu al-amri inalibu zuri kwa sinema kwa mtu kuenda kutafuta kupitia uchawi kwa ghadhi ita ni mama bibi yetu haikosi katika kama ni Bibi asemwa ambili au mpoko sinema uwezo wa na kwa hivyo kwa munchari, manamufu, saraku, ya kwa awa, sabaru, ya kwa hini, ya kufenia huku nyumbani hili muhaddad ni ishara kwamba kufikiri sana kwa ajili yake hakuna sema fikiri sharu kwa fikra wa kutubun na kitabu na dua na walinanizi afuta mtala katika wale mabotu ambao mko msipotea kitabu zao si kwa tik afthar zaus kimero wakisema mwanadamu kwanza kataja wa wa rafida na kanisa kumalika nia katika haya makosa na kumwani maongo ikawa ndio sababu ya uchaji kwenyewe ikawa ndio sababu hakiruhumi kwaona bambu la watani ikawa ndio sababu mtu hawezi fanya ishara yake baka habariche watu kama wale wa kuneta kumtiria baraka watarukwi nisasema wa mithabi mfano wa iskitaka anamtasharika kaka anamtamshibe ne na baraka za keshilaha walaswa katika masoko kishasema wala yajuzu bay'uha wala shira'uha alqama haifai mtu kuununua wala kuuza hizo vitabu atakaje kitabu cha kwanza akasema kitabu sa'at alkhaba kuna kitabu inaitwa saqat alkhaba imeandikwa na nani ni al-arabiy almulhidi imeandikwa na huyu kitabu al-arabiy al-kambi kwa sababu kufuru na kukataa kwa kwanza haiko kwa soponi iko na kitabu hili kinaufundisha watu cha zinaufundisha watu ya mtu jumla Kitabu kikubwa maarufu ipo katika sehemu mingi baada ya kuwapigana na wengi leo ukalimshibishe maislamu ukamwona hapo tulipo sawa kumbe nitupia kitabu hiki asema kitabu hili na misri atufata tuha atafizili al alfalaiki baraka kwa 20000 alfalaiki kitabu kwa maana zipu kitabu membausul hikma kitabu kwa kina hizo na kuna kitabu iliito shamfu maarif hapo binafali albuni aljazairi kitabu kibaya kinafundisha mambo hivi ni wazimu tamu na vitabu zimepigwa chapa na mitubo na diarabu je wale mkopani masfaha wala mkopani wajinga wataona pomba hii binti ka wataona pomba hiko sawa unaponaona pomba chawi hari nafungulie kitabu hicho wewe ukaona kingewe kwa yako game hii qurani ama hadithi je kitaendelea ama haitaendelea sheikh ulislamu cheki ya sheikh Haki kwa sababu wamekuwa ilifanya wale tataa tatao sana zake kuingia katika wa Islam katika wa Islam wakawa huo wa Waislam ataja sababu asema wakana kwa sababu ya kuingia katika mjoo wa Kiislamu kwamba watu watahawtambui kwa nje sifumu kama na kutokea ni tofauti. Ni tofauti kati ya bali na tofauti na amali katika watu, si mawapida. Na kutokea kuzushiwa sampuli zote bila ya kubalimu fassar bali na bila ya mukaffira. Kishasema, na basi hata kifiga katika wakati akawatumia watu kitabu cha hasa kwa maana katika ibada ya kuabudu miezi wa asnam akawatumia pia kitabu ya kuabudu masanamu waana kusimi na kitabu cha mikubalia sihri samah akipatia jinna asiru almajum fi wa mukhataba an nujum kama kitabu 125 ikawa sababu wa watu kikawa ndio unyi donya islamu sana hizo kuanguka zama. nyingi wengi ni na ni wa islamu kishubiri allah wa taala wako هو اول ما عشان اما مخوفين يبتدي بموضوع ان هو انا بعد لا منزق منجينه يبقى هو اللي هو السبب في <تصفيق> هيك كله لذلك قال سبحانه الله ورسله يرسل النبي بين الذين عملوا خير ووصلوا بالتسليم الله وصفنا خطا جاد على خطر كما سيدنا زهير